Ez a kavatásom nincs. Van. Nem vagy se nincs. Én nem tudom. Kell lenni ennek. jó is Jó Nem volták, mint a kezdő, vagy nem volták. Jó, tehát nem lettek hónap, és se itt van. Mondtam, -e jó, szól, már tudod, te is. Tudod, Volt jó voltál, nem Mármint oda mentem, de nem hiszem, hogy visszafelejtettem. Nem tudom, sokat. Nagy. Ha ezt a 26-ot. 26 sor a kis 26 sor, azért az pénz, nem? 26 sor az mennyi? Nagy. 2000 literes. De a nem bírja el azt a soha nem volt egy, is van 1700, az a maximum, amelyik felállt. Már tudom, hát sok van. Nej, på var nåt Ja. Om det finns. I sta. Jo sta. Ha láttam volna. Nem voltam be. az a hogy ez hát hát, hát hát a miszer hozzá még egy balsam, vagy a kettő balsam, a kettő, vagy a kettő, a kettő, vagy a kettő, a kettő, vagy a a kettő, vagy a kettő, vagy a kettő, a kettő, vagy a kettő, vagy a a